Запис 32. Какъв е номерът ти? 0 8 9 7 5 0 9 4 1 8. А какъв е адресът ти? Улица Република номер 9.